Розмова. Ми дійшли у своїй розповіді до того місця, де всю увагу маємо звернути на зміни, які сталися в житті магістра протягом останніх років і через які він кинув свою посаду і провінцію, переступив у іншу життєву сферу і зустрів там свій кінець. Хоч він до самого від'їзду з Вальцеля Ревно і бездоганно виконував свої обов'язки і до останніх днів тішився любов'ю і довір'ям своїх учнів та колег, ми не будемо далі змальовувати його діяльність на посаді майстра, бо бачимо, що він у глибині душі відчував себе стомленим цією посадою і вже спрямував свої думки до іншої мети». Він переріс коло тих можливостей, які давали його активній натурі посада і досяг межі, на якій великі таланти сходять із стежки традицій до покірного підпорядкування і, довіряючи найвищій, безіменній владі, ступають на новий шлях, ніким ще не прокладений і не вторований. Коли Кнахт усвідомив це, то почав уважно Тверезо оцінювати своє становище, і можливості змінити його. В надзвичайно молодому віці він досяг таких вершин, про які обдарований і шанолюбний кастоліць міг тільки мріяти, як про велику честь. І досяг їх не завдяки своєму шанолюбству чи якимось зусиллям, а нічого не прагнучи, ні до кого не пристосовуючись, майже проти своєї волі, бо йому самому більше хотілося б жити непомітним, незалежним, необтяженим ніякими обов'язками життям ученого. Він неоднаково цінував великі блага і права, що випали на його долю разом з високим званням, а деякі відзнаки її повноваження, здається, дуже швидко майже набридли йому. Особливо обтяжливою завжди здавалося йому праця у виховній колегії, для якої потрібні були вміння адміністратора і хист-дипломата. А проте це не заважало йому дуже сумлінно її виконувати. І навіть його найперше і найхарактерніше завдання, яке мав виконувати тільки він і більше ніхто – пликання і добір досконалих гравців у бісер – Хоч інколи воно давало йому велику радість, і хоч ті обранці дуже пишалися своїм магістром, помалу ставало для нього більше тягарем, ніж задоволенням. По-справжньому його тішили тільки навчання і виховання. Причому він на своєму досвіді переконався, що й радість і успіх були тим більші, чим молодші були його учні. Тому він сприймав як велику втрату для себе як жертву те, що посада зобов'язувала його мати справу не з дітьми і підлітками, а з юнаками і дорослими. Були ще й інші міркування, спостереження і здогади, набуті за довгі роки служби, що спонукали його критично глянути на свою діяльність і на деякі явища вальцельського життя. Він відчув, що перебування на посаді майстра дуже гальмує розвиток його найкращих здібностей, які могли б дати багаті плоди. Деякі з цих міркувань і спостережень відомі кожному з нас, а про деякі ми можемо тільки здогадуватись. Питання про те, чи магістр Кнехт справді мав рацію, прагнучи звільнитися від тягаря служби, бажаючи присвятити себе не такий поважній зате, дійовішій праці, і критикуючи касталійські звичаї, чи його треба вважати подвижником і сміливим борцем, чи якимось заколотником або навіть дезертиром, цього питання ми теж не будемо чіпати. Навколо нього точилося вже більше, ніж треба, дискусій. Суперечка про це на довгий час поділила Вальцель та Юсів Провінцію на два табори, і не затихло остаточно ще й досі. Хоч ми визнаємо себе вдячними шанувальниками великого магістра, а все ж не будемо говорити, що самі про це думаємо. Адже висловлені у цій суперечці міркування і висновки про життя та особу Йозефа Кнехта ще далеко не узагальнені. Ми б не хотіли ані висловлювати своїх думок, ані навертати когось у свою віру, Хотіли б тільки якомога правдивіше розповісти історію кінця нашого шановного майстра. Це, власне, навіть не зовсім історія. Ми, скоріше, назвали б її легендою, звітом, складеним на основі правдивих звісток і просто чуток у такому вигляді, як вони, випливаючи з чистих і каламутних джерел, кружляють серед нас молодших касталійців. Саме в той час, коли Йозеф Кнехт почав уже шукати в думках шляху на волю, він несподівано побачив колись такого близького, а тепер майже забутого товариша із своїх далеких шкільних років – пліньо де Сеньорі. Цей колишній вільний слухач, нащадок давнього, заслуженого перед Касталією роду, впливовий політик і публіцист – депутат парламенту, одного дня раптом з'явився до колегії в службових справах. Як кожні два роки, саме була наново обрана урядова комісія для перевірки Касталійського бюджету. І де сеньорі став одним із її членів, коли він уперше виступив у тій ролі на засіданні керівництва ордену в Гірсланді, магістр Гриф Бісер теж був там. Зустріч на Кнехта велике враження, їй не лишилося без наслідків. Ми дещо знаємо про це від Тегуляріуса, а також від самого де який у той період свого життя не зовсім зрозумілий для нас, знову став товаришем і навіть повірником кнехта. Вони зустрілися після довгого забуття, що тривало цілі десятиріччя тоді, коли доповідач, як завжди, відрекомендував магістрам членів новоутвореної комісії. Почувши прізвище Де наш магістр був вражений і навіть присоромлений. Він не впізнав з першого погляду товариша своєї молодості, якого не бачив стільки років. Знехтувавши офіційною формою вітання, він приязно подав руку Де і пильно глянув йому в обличчя, дошукуючись, що ж так змінилося в його давньому товаришеві, через що він його не впізнав. Під час засідання він також часто звертав погляд на це обличчя, колись таке знайоме. До речі, де сеньорі казав йому «ви» і називав привилебним. І кнехтові довелося двічі просити його – поки той нарешті зважився знов перейти на ти і звертатися до нього, як колись. На ім'я. Кнехт знав Плініо запальним, веселим, товариським, чирівним хлопцем, добримучним і водночас світським юнаком, який відчував свою перевагу над далекими від життя касталіцями і часом бавився тим, що викликав їх на суперечку. Мабуть, у ньому було трохи марнославства, але вдачу він мав щиру, недріб'язково, і більшості своїх однолітків здавався цікавим, привабливим і симпатичним, а декого навіть засліплював своєю вродою, впевненістю і ароматом чогось невідомого, що завжди оточував його як вільного слухача і людину з іншого світу. Через кілька років – Наприкінці своєї студентської пори Кнехт побачив його ще раз. Йому здалося, що Плініо став банальнішим, грубішим і цілком втратив свій колишній чар. Одне слово – давній товариш розчарував його. Вони розлучилися збентежено і холодно. Тепер де сеньорі знов з'явився зовсім іншим. Перш за все, він уже попрощався з молодістю, цілком утратив чи пригасив у собі жвавість, потяг до спілкування з людьми, суперечок і обміну думками, не мав тієї дієвої, наступальної, товариської вдачі, що раніше. Те, що він під час зустрічі з своїм колишнім товаришем не захотів звернути на себе його уваги і не привітався перший а коли його відрекомендували магістрові, не сказав йому «ти» і погодився на це дуже неохоче. Аж після лагідного, але наполегливого прохання кнехта кинути церемонії, вся його поведінка, погляд, манера розмовляти, риси, обличчя і жести свідчили, що на зміну давньому заполові, відвертості і натхненню, прийшли стриманість і пригніченість, пасивність – і намагання вберегти себе від зайвого хвилювання, якесь нервове прагнення замкнутися в собі, а може просто вдома. Юнацький чар також згас і розвіявся, але разом з ним зникли й ознаки поверхової, надто нав'язливої світськості. Весь він, а особливо його обличчя, мали на собі сліди страждання, що засушило його, проте водночас і якось облагородило. І поки магістр стежив за переговорами, якась частка його уваги весь час була звернена на це обличчя. Він не переставав розмірковувати, яке ж страждання могло так опанувати цього жвавого, гарного, життєрадісного чоловіка і залишити на ньому такий слід. То було видно якесь нетутешнє, невідоме йому страждання. І чим більше Кнехт дошукувався подумки його причини, тим більшу симпатію і жаль відчував дострадника. І до цього жалю, до цієї симпатії домішувалося почуття, що він чимось зовинив перед товаришем своєї молодості і повинен якось допомогти йому. Він робив різні припущення щодо можливих причин смутку Плініо і зразу ж відкидав їх, а потім подумав. Страждання на цьому обличчі не породжене низькими пристрастями. Це високе страждання і, можливо, трагічне. І вираз у Плініо такий, якого не буває в кастоліця. Кнехт згадав, що вже бачив такий вираз на обличчях світських людей, не кастоліців, але жодного разу він не був такий промовистий і привабливий, як у Плініо. Траплялося йому бачити такий вираз і на портретах людей минулого, учених або митців. Їхні обличчя сповивала зворушлива, чи то хвороблива, чи то фатальна тінь смутку, самоти і безпорадності. Магістр, що мав тонке мистецьке чуття до таємниць виразу й інтуїцію вихователя до особливостей людської вдачі, давно вже набув певного досвіду з фізіогноміки, якому, не перетворюючи його в систему, інстинктивно довіряв. Він, наприклад, розрізняв специфічно касталійський і специфічно світський сміх, усмішку і веселість, і так само специфічно світські страждання і смуток. І ось цей світський смуток проступав тепер, здавалося на обличчі де сеньорі, та ще й так промовисто, яскраво, наче це обличчя, покликано було стати втіленням багатьох облич, зробити видимими потаємні страждання і недуги багатьох людей. Це обличчя стурбувало й зворушило кнехта. Йому здавалося знаменним не тільки те, що світ прислав сюди його втраченого товариша і що вони з пліню, як колись у своїх учнівських словесних двобоях тепер уже по-справжньому гідно представляли один світ, а другий орден – ще важливішим, символічним. Здалося йому те, що в особі цього самітного, зажуреного чоловіка світ цього разу прислав до Касталії не свій сміх, не свою життєрадісність, не радісне усвідомлення своєї влади, не грубість, а своє горе – своє страждання. Це збудило в ньому нові думки, і він перестав ганити де за те, що той швидше уникав його, аніж шукав із ним зустрічі. І тільки поволі, немов долаючи важкі перепони, здався і відкрив своє серце. До речі, і це кнехтові, звичайно, стало в пригоді. Його шкільний товариш, сам вихованець Касталії, був неприскіпливим, роздратованим чи й зовсім недоброзичливим членом, важливою для Касталії комісії, які часом траплялися в її складі, а належав до шанувальників ордену і доброчинців провінції, що міг зробити їм чимало послуг, щоправда, від участі в грі він уже давно відмовився. Ми не можемо докладно розповісти яким чином магістр поступово знов добув довіру товариша? Всі ми знаємо його спокійну, погідну вдачу, його ласкаву чемність. Тож хай собі кожен уявить це по-своєму. Кнехт наполегливо домагався дружби Пліньо, а хто міг довго встояти перед ним, коли він чогось хотів? Минуло кілька місяців від їхньої першої зустрічі у колегії, і нарешті де сеньорі після неодноразових запрошень магістра погодився навідатись до Вальцеля. І ось одного хмарного, вітряного осіннього дня вони поїхали вдвох на прогулянку у ті місця, які так добре знали з своїх шкільних часів, з далеких часів своєї дружби. Кнехт був у веселому, незатьмареному настрої, а його супутник і гість – мовчазний, але неспокійний. Як на полях навколо них світло чергувалося з тінню, так і в його душі радість зустрічі чергувалася зі смутком відчуження. Недалеко від селища вони вилізли з екіпажа й пішли пішки стежками, якими ходили колись давно й почали згадувати декотрих товаришів і вчителів, деякі свої тодішні розмови, де синьорій прогостював у кнехта цілий день. І той дозволив йому, як і обіцяв, бути присутнім при його праці, дивитися, як він виконує свої службові обов'язки. Рано вранці гість мав їхати додому, і вечір вони просиділи вдвох у вітальні кнехта, знову відчуваючи себе майже такими самими близькими друзями, як раніше. День... Коли він годину за годиною міг спостерігати працю магістра, справив на гостя велике враження. Того вечора між ними відбулася розмова, яку де сеньорі, повернувшись додому, відразу ж записав. Хоч у тій розмові вони частково торкалися і речей не дуже важливих, які декому з читачів, може, здадуться і зайвими в нашій суворій розповіді, проте ми хочемо навести їх в такому вигляді, як вона була записана. «Я стільки всього хотів тобі показати», мовив магістр, але так і не встиг. Наприклад, мій чудовий садок. Ти що, пам'ятаєш? Магістрський садок і куща, який посадив магістр Томас, Ну і ще багато чого. Але, може, ми колись виберемо на це день чи годину? Та все ж таки ти сьогодні, мабуть чимало всього поновив у пам'яті і склав собі уявлення про мої обов'язки і мої будні. Я, «Я вдячний тобі за це», – сказав Пліньо. «Я тільки тепер знову почав розуміти, що, власне, являє собою ваша провінція і які великі, дивовижні таємниці вона в собі ховає. Хоч усі ці роки, живучи... Далеко звідси я думав про вас багато більше, ніж ти, певно, гадаєш. Ти сьогодні дав мені змогу заглянути в свою працю і в своє життя, Йозефе. Я сподіваюся, не останнє Ми ще не раз розмовлятимемо про те, що я тут побачив, і про що мені рано ще говорити. З іншого боку, я відчуваю, що твоя довір'я зобов'язує до чогось і мене. Ти, мабуть, дивуєшся, чого я досі був такий замкнутий. Що ж, колись і ти мене відвідаєш і побачиш, як я живу. Поки що я не буду багато розповідати, скажу тільки основне, щоб ти знав, що з мене вийшло. Та й мені самому така сповідь дасть полегшення. Хоч і буде для мене карою і ганьбою. Ти знаєш, що я походжу з давньої родини, заслужною перед Касталією її приязної до неї з консервативної родини землевласників і високих урядовців. Бачиш, вже саме це просте речення утворює прірву між тобою і мною. Я кажу «родина» і маю на увазі щось звичайне, само собою зрозуміле і однозначне, але чи справді це так? Ви в провінції маєте свій орден, ієрархію, проте родини не маєте. Ви не знаєте, що таке родина, кровноспорідненість і походження. Не маєте ніякого уявлення про таємний, величезний чар і силу того, що зветься родиною. Те саме, мабуть, і з більшістю слів та понять, у яких відтворюється наше життя, чимало з них для нас важливі, а... Для вас не мають ніякого значення. Дуже багатьох ви зовсім не розумієте, а є й такі, що мають у вас зовсім інший зміст, ніж у нас. От і спробуй поговорити один з одним. Знаєш, коли ти мені щось кажеш, я маю таке враження, що переді мною якийсь чужоземець, правда, чужоземець, мову яку я в молодості вивчав і якою навіть володів, отже. Більшість слів у ній розумію. А ти в іншому становищі. Коли я звертаюсь до тебе, ти чуєш мову, слова якої знаєш тільки наполовину, а відтінки у тонкощі ви зовсім не знаєш. Чуєш розповіді про життя, про форму існування дуже відмінну від твоєї. Переважно ці розповіді. Навіть якщо вони тебе цікавлять, мало що промовляють до твого серця, а лишаються для тебе принаймні наполовину незрозумілими. Ти пам'ятаєш наші численні розмови і словесні двобої в шкільні роки? З мого боку, то було не що інше, як спроба. Одна з багатьох спроб погодити світ і мову вашої провінції з моїм світом і мовою. Ти був найприступніший, найдоброзичливіший і найчесніший з усіх, з ким я робив цю спробу. Ти боронив права Касталії, але не лишався байдужими до мого іншого світу, принаймні не зневажав його. Ми тоді зійшлися досить близько. «Ну, та ми ще до цього вернемося». Він замислився, на хвильку замовк, і кнехт обережно сказав, «Мабуть, із цим взаєморозумінням справа стоїть не так кепсько, як тобі здається. Звичайно, два народи і дві мови ніколи не зможуть стати такими зрозумілими і близькими одне одному, як двоє людей, що належать до тієї самої нації» і розмовляють тією самою мовою. Але це не причина, щоб відмовлятися від взаєморозуміння і спілкування. Між співвітчизниками, що розмовляють однією мовою, теж стоять свої перепони, які заважають їм цілком розуміти один одного і зблизитись. Перепони освіти, виховання, обдарованості, індивідуальності. Можна твердити – що будь-яка людина на землі в принципі здатна порозумітися з будь-якою іншою людиною. І навпаки, так само можна твердити, що на світі взагалі немає двох людей, між якими можливо було б справжнє, щире, близьке спілкування і взаєморозуміння. І те, і те твердження правильне. Це Ян та Інь, день і ніч. І кожна з них має свій сенс – і про те, і про те треба часом згадувати. І я до певної міри погоджуюся з тобою, бо і сам, звичайно, не вірю, що ми змогли б колись до кінця зрозуміти один одного. Але якби навіть ти був європейцем, а я як китайцем, якби ми говорили різними мовами, то й тоді, маючи добру волю, змогли б багато чого розповісти один одному. А крім того, ще й багато чого вгадати або відчути. Принаймні, Спробуймо. Де сеньорі кивнув головою і повів далі. «Я насамперед розповім тобі лише те, що треба знати, щоб ти міг скласти якесь уявлення про моє становище. Отже, в нас усе починається з родини. Це найвища сила в житті юнака, байдуже. Чи він її визнає чи ні?» Я ладнав із своєю родиною, поки був вільним слухачем вашої елітарної школи. Цілий рік мені добре жилось у вас, а на канікули я їхав додому і там розкошував, бо був єдиним сином, і мене всі пестили. Матір я любив ніжно, навіть палку, і тільки розлука з нею завжди була для мене горем, коли я від'їздив з дому». З батьком у мене були холодніші, але приязні стосунки. Принаймні в дитинстві і замолоду, коли я вчився у вас. Він був давнім шанувальником касталії і пишався тим, що я виховуюся в елітарній школі і в у такі високі речі, як граф бісер. Ці канікули вдома майже завжди минали в піднесеному святковому настрої. Мої батьки і я бачили одне одного, так би мовити, лише в святковому вбранні. Часом, коли я їхав додому на канікули, мені було шкода вас, що лишалися у вальцелі і не знали такого щастя. Мені не треба багато розповідати про ті часи, бо ж ти знав тоді мене краще, ніж будь-хто інший. Я був майже касталійцем, тільки може... Трохи ближчим до землі, грубішим і поверховішим, але сповненим радісної задерикуватості, запалу і ентузіазму. А, то була найщасливіша пора в моєму житті. Хоч тоді я не розумів цього, бо живучи у вальцлі, гадав, що і розквіт у моєму житті почнуться аж тоді, коли... Скінчивши вашу школу, я повернуся додому і завдяки здобутиму вас перевагам, завоюю світ. Натомість, після нашої розлуки з тобою, в моєму житті почалися незлагоди, що тривають і досі, і боротьба з якою я не вийшов переможцем. Бо цього разу батьківщина, до якої я повернувся, Складалася вже не тільки з рідної домівки. Вона зовсім не чекала мене з відкритими обіймами, і не квапилася визнати мої вальцельські переваги. Навіть удома скоро почалися розчарування, труднощі й дисонанси. Я не одразу помітив це. Мене захищала наївна дитяча віра в себе і в своє щастя, винесена з касталії мораль ордену і звичка до медитації». Але як мене розчарував і витверзив університет, де я хотів вивчати політичні дисципліни. Тон, що панував серед студентів, рівень їхньої загальної освіти, їхніх розваг, духовне обличчя деяких викладачів. Як це все відрізнялося від того, до чого я звик у вас. Ти пам'ятаєш, як я колись боронив наш світ від вашого? вихваляючи до небес просте, наївне життя. Якщо за це належить кара, друже, то я отримав її повною мірою. Бо якщо це просте, невинне, кероване інстинктом життя, ця дитинність, ця невимуштрувана, наївна геніальність десь, може, ще існувала серед селян, рамісників або що, що мені не вдалося ані побачити її, ані тим більше прилучитися до неї. Ти пам'ятаєш також, правда ж, як я в своїх промовах висміював пиху і бундючність касталіців, назвав їх чванькуватою, зніженою кастою, в якій панує кастовий дух і зарозумілість. Виявилося, що люди в світі так само пишалися своїми поганими манерами, своєю убогою освітою і грубим крикливим гумором, своєю ідіотською, але хитрою націленістю на практичну корисливу мету. Вважали себе в своїй воськолобі безпосередності, так само неоціненними, угодними богові обранцями – як найафектованіший зразковий учень вальцельської школи. Одні брали мене на глум і поблажливо поплескували по плечу, а другі реагували на чужий їм касталійський дух у мені відвертою, лютою ненавистю, яку ницість завжди відчуває до шляхетності, яку я вирішив прийняти як відзнаку. Де сеньорі замовк і глянув на кнехта, чи не стомив він його своєю розповіддю? Зустрівшись із ним поглядом, він прочитав у кнехтових очах глибоке зацікавлення і зичливість. Йому відлягло від серця. Він побачив, що кнехт небайдужий до його сповіді. Слухає її не так, як слухають порожню балачку, чи навіть цікаву історію, а дуже пильно зосередивши на ній усю свою увагу, наче під час медитації. І у його погляді світилася чиста, сердечна прихильність, яка глибоко зворушила Плінію, такою вона здалась йому щирою, наче в дитини. І він аж здивувався, що такий вираз може з'явитися на обличчі тієї самої людини різнобічною щоденною працею, мудрими вказівками й авторитетом якої він сьогодні весь час захоплювався. І він з полегкістю повів далі. Не знаю, чи моє життя було даремним, просто непорозумінням, чи мало якийсь сенс. І якщо в ньому був сенс, то, може, хіба той, що окрема конкретна людина нашої доби дуже гостро і болісно відчула на собі, як далеко відійшла Касталія від своєї рідної країни, чи, скажімо, навпаки, якою чужою стала наша країна своїй найшляхетнішій провінції». Як вона зрадила її дух, яка прірва пролягла в нашій країні між тілом і душею, між ідеалом і дійсністю. Як мало вони знають і хочуть знати одне про одне. Коли в мене в житті було якесь завдання, якийсь ідеал, то він полягав у тому, щоб синтезувати в собі обидва принципи, стати посередником між ними, їхнім тлумачем і миротворцем. Я спробував домогтися цього ах, і зазнав поразки. А оскільки я не можу розповісти тобі все про своє життя, та ти однаково і не зрозумів би всього. Змалюю тобі лише одну ситуацію, характерну для невдалої спроби. Боронитися від кипкування і ворожих вихвиток, які щедро випадали на мою долю касталіця, і слухняного студента на початку навчання в університеті було ще не найтяжче. Тих кілька нових товаришів, яким моє навчання в мілітарній школі здавалося особливою відзнакою і сенсацією, завдавало мені навіть ще більшого клопоту і ставили мене часом ще в гірше становище. Але найтяжче було те, що я не мав ніякої змоги жити в тому світі за касталійськими принципами. Спершу я цього майже не відчував. Я дотримувався правил яких навчився тут, у вас. І мені ще довго здавалося, що вони чинні і там, що вони зміцнюють і захищають мене, підтримують мені бадьорість і душевне здоров'я, наснажують мене в моєму намірі самому, без нічиєї допомоги прожити студентські роки по змозі в Касталійському дусі, самостійно вгамовувати свою жадобу знань, і не давати затягти себе університетській рутині. Що хоче тільки одного, якомога швидше і якомога ґрунтовніше напхати студента спеціальними знаннями, з допомогою яких він зможе заробляти собі на хліб і задушити в ньому всяке прагнення доволі її універсальності. Але щит, який дала мені Сталія, виявився небезпечним і ненадійним. Бо я ж зовсім не збирався покірно, як пустельник, зберігати мир у своєму серці і споглядальний спокій духу. Хотів завоювати світ, зрозуміти його і примусити, щоб він мене теж зрозумів. Хотів прийняти його і, по можливості, обновити і поліпшити, хотів у самому собі поєднати і примирити касталію світ. Коли я, після чергового розчарування... Суперечки, хвилювання заглиблювався в медитацію, то спочатку це щоразу була втіха, заспокоєння, полегшення, повернення до лагідних привітних сил. Та потім я почав помічати, що якраз це самозаглиблення, ці вправи на віднайдення душевної рівноваги ізолювали мене робили прикручужим чужим для тих, хто мене оточував. Відбирали в мене здатність по-справжньому розуміти їх. І я побачив, що до кінця зрозуміти їх, світських людей, я зміг би тільки тоді, якби знов став таким, як вони. Якби позбувся всіх своїх переваг. І цієї змоги втікати в самозаглиблення також. Дуже можливо, що я Прикрашаю цей процес, показуючи його так. Напевне, я, не маючи товаришів однакової культури і однакових поглядів зі мною, позбавлений контролю вчителів і захисної і цілющої атмосфери Вальцеля, просто поволі відвик від дисципліни і розледащів, став неуважний, піддався рутині. І коли мене мучило сумління, виправдувався тим, що ротина – один із атрибутів цього світу, і піддаючись їй я можу краще зрозуміти своє оточення. Я нічого не хочу прикрашати, але не буду заперечувати чи приховувати того, що я не шкодував зусиль, домагався свого і боровся навіть тоді коли помилявся. а Для мене це було важливо. Не знаю, чи я тільки уявляв собі, що пробую зрозуміти світ і знайти в ньому належне мені місце, чи справді пробував, але сталося неминуче. Світ виявився дужчий за мене. Він помалу подолав мене і поглинув. Вийшло так, ніби життя спіймало мене на слові, і цілком зрівняло з тим світом. Правильність, наївність, міць і природу перевагу якого я так палку вихваляв і завзято боронив від твоєї логіки. Ти, звичайно, пам'ятаєш це. А тепер я повинен нагадати тобі щось інше, що ти, можливо, давно забув, бо для тебе воно не мало значення». Але для мене мало, та ще й дуже велике. Для мене то було щось важливе і страшне. Скінчились мої студентські роки, я пристосувався, переможений, але не остаточно. Навпаки, в глибині душі я все ще вважав себе найгіршим за вас і вірив, що коли я пристосувався до обставин чи згладжував гострі кути, то робив це добровільно, керуючись життєвою мудрістю, а не з примусу. Я ще міцно тримався деяких звичок і зацікавлень юнацьких років, зокрема, і гри в бісер. Хоч, мабуть, це не мало великого сенсу, бо без постійних вправ і без постійного спілкування з рівними і навіть кращими за себе партнерами не можна нічого навчитися. Гра на самоті може замінити справжню хіба що настільки, наскільки монолог – може змінити справжню розмову. Та не знаючи до пуття, чи я ще чогось вартий, чи я зберіг своє мистецтво гри, свої знання і все, що дала мені літарна школа, я проте намагався врятувати цей мій духовний скарб, чи бодай якусь його частку. Коли я накреслював схему гри або аналізував фразу з нею одному із своїх тодішніх товариштів, що хоч і пробував висловлювати свою думку про гру «Бісар», але зовсім не розумів її духу, тому невігласові це здавалося якимись чарами. На третьому чи на четвертому році навчання в університеті я взяв участь у конкурсі гри у Вальцелі, Я знов побачив містечко, знайомі околиці, нашу стару школу, селище гри, і мене охопила гірка радість, але тебе тоді не було, ти навчався десь у Монпорті чи Койпергаймі, і тебе вважали за відданого науці дивака. Курс гри, в якому я брав участь, був лише канікулярним курсом для нас, бідолашних світських людей і дилетантів. А проте мені було нелегко його скінчити, і я пишався, одержавши наприкінці звичайну трійку, ту задовільну оцінку, що давала ще право знову взяти участь». У такому канікулярному курсі минуло ще кілька років. Я вдруге зібрався на силі, записався на канікулярний курс, яким керував твій попередник, і зробив усе, що міг, аби тільки не осоромитися перед Вальцелем. Я перечитав давні конспекти, спробував трохи поновити своє вміння зосереджуватись. Одне слово, я своїми скромними засобами готувався до канікулярного курсу, настроюючись і звертаючи всі свої думки на нього, як справжній гравець у бісер готується до великої щорічної гри. І ось я прибув до Вальцеля, де після кількарічної перерви відчув себе ще чужішим, але й зачарованішим наче повернувся на чудову, втрачену батьківщину, мову яку я почав забувати. Цього разу здійснилося й моє палке бажання побачитися з тобою. «Ти пам'ятаєш це, Йозефа?» Кнахт пильно глянув йому очі, кивнув головою і ледь усміхнувся, проте не сказав ні слова. «Гаразд», – повів далі де сеньорі. «Отже... Ти пам'ятаєш, але що саме ти пам'ятаєш? Хвилинне побачення зі шкільним товаришем, коротку зустріч і розчарування? Ти пішов собі далі і вже не думаєш про цю зустріч, хіба що тобі через десятки років нечемно нагадає про неї той, з ким ти зустрічався. Хіба не правда? «Хіба вона для тебе мала якусь більшу вагу?» Він був дуже схвильований, хоч видно, що сили намагався опонувати себе. Здавалося, він хотів вилити все, що за багато років накипіло в нього на душі, і чого він не міг подолати в собі. «Ти забігаєш наперед», – дуже обережно мовив Кнехт. «Чим та зустріч була для мене, я скажу», коли настане моя черга звітуватися перед тобою. А поки що ти маєш слово, Плініо, я бачу, що для тебе та зустріч не була приємною. І для мене також. А тепер розповідай далі, як ти себе тоді почував. Говори щиро, нічого не приховуй. — Спробую, — відповів Плініо. — Докоряти тобі я... «Не збираюся. Можу також визнати, що ти тоді повівся зі мною цілком коректно, навіть більше, ніж коректно. Коли я тепер прийняв твоє запрошення приїхати до Вальцеля, де я після того другого канікулярного курсу більше ніколи не був, і навіть коли ще раніше погодився ввійти в комісію для перевірки касталійського бюджету, то все тому, що мав намір побачитися з тобою – і поговорити про ту зустріч. Байдуже, чи нам обом приємно це буде чи ні. А тепер слухай далі. Я приїхав на канікулярний курс, і мене поселили в готелі. Учасники курсу всі були приблизно мого віку, деякі навіть чимало старші. Нас набралося щонайбільше двадцятеро. Приважно кастелійців, але то були або погані, байдужі, відсталі грабці в бісер, або початківці, яким дуже пізно заманулося трохи ознайомитися з грою. Мені аж легше стало, коли виявилося, що серед них немає жодного мого знайомого. Хоч наш керівник, службовець архіву, сумлінно поставився до свого завдання і був дуже ласкавий з нами, проте... Весь курс від самого початку мав відтінок другорядного і непотрібного, неначе якогось примусового... Здавалося, що його учасники випадково на швидку зібрані, так само мало вірили в справжній сенс і успіх, як і їхній учитель. Хоч ніхто не признавався в цьому, так і хотілося запитати. Навіщо сюди з'їхалася ця жменька людей? Навіщо? Вони добровільно взялися за справу, на яку в них не вистачає снаги, якою вони надто мало цікавляться, щоб тривалий час віддаватися їй і йти заради неї на жертву. І навіщо вчений знавець витрачає свою силу на лекції і на вправи, від яких і сам навряд чи сподівається успіху? Аж багато пізніше я довідався від досвідчених людей, тоді я не знав цього, що мені з тим курсом просто не пощастило, що якби склад його учасників був трохи інакший, він міг би стати цікавим і корисним, навіть захопити всіх. «Іноді досить», – сказали мені згодом, щоб знайшлося двоє учасників, здатних запалити один одного або вже знайомих і близьких один одному, щоб надихнути весь курс, і своїх товаришів, і керівника. Та ти і сам це маєш знати, адже ти магістр гри. Отже, мені не пощастило, бо нашій випадковій групі не виявилося живої душі, що розворушило б її, додала б їй вогню – то як був, так і лишився млявий повторний курс для дорослих школярів. Вона час, і з кожним днем росло наше розчарування. Але ж крім гри в бісер, був ще й вальцель, місце священних, пильно бережених спогадів. І якщо курс гри мене розчарував, то все ж таки для мене ще залишалася радість повернення до рідної школи, спілкування з товаришами шкільних років, можливо, Побачення з тим товаришем, про якого збереглися найчисленніші і найяскравіші спогади, який для мене кращий, ніж будь-хто уособлював нашу Касталію. З тобою, Йозефе, якби я знов побачив кількох своїх шкільних друзів, якби гуляючи улюбленими чудовими місцями. Ха, знов зустрів добрих духів своєї молодості, якби може. І ти знов наблизився до мене. І наші розмови, як колись, переросли в диспути. Не так між нами з тобою, як між моєю касталійською проблемою і самим мною. Тоді не шкода було б прогаяних каніку. Тоді й курс, і все інше... «Мало б свій сенс». <рисот> а, перші двоє шкільних товаришів, яких я побачив у селищі, були простодушні люди. Вони радісно плескали мене по плечу і ставили дитячі запитання про моє дивовижне світське життя. Але кілька інших були вже не такі простодушні. Вони мешкали в селищі гри, Належали до молодшої еліти і не ставили наївних запитань. А віталися зі мною, коли ми зустрічалися в одному з приміщень твого храму. Її зустрічі не можна було уникнути з вишукною, уху, трохи силованою ввічливістю, Скоріше навіть поблажливо і не переставали наголошувати, які вони заклопотані важливими і недосяжними для мене справами, як їм ніколи як нецікаво і не хочеться поновлювати давнє знайомство. Я, звичайно, і не пробував набиватися йому приятелі, порушувати їхній спокій, олімпійський, ясний, глузливий, касталійський спокій». Я дивився на них і на їхній заповнений активною діяльністю день, як в'язень крізь грати, чи як злидар, голодний і пригноблений, дивиться на аристократів та багатіїв, веселих, гарних, освічених, добре вихованих, добре відпочилих, з випищеними обличчями і руками. І ось з'явився ти, Йозефа. Я зрадів, коли побачив тебе, і в моєму серці ожила нова надія. Ти, ти йшов по Я впізнав тебе ззаду по твоїй ході, і зразу ж покликав на ім'я. «Нарешті переді мною людина», – подумав я. «Нарешті переді мною приятель. Може, супротивник, але такий, з яким можна поговорити. Хоч запеклий касталіць, але такий, у якого касталійська сутність...» Не обернулася в маску і панцир. Людина здатна зрозуміти іншу. Ти не міг не помітити, який я був радий, і як багато надій покладав на тебе. І ти справді надзвичайно вічливо пішов мені на зустріч. Ти ще пам'ятав мене. Я ще для тебе щось важив. Тобі було приємно знов побачити моє обличчя. І ти не обмежився коротким, радісним вітанням на подвір'ї, а запросив мене до себе і присвятив... Пожертвував мені вечір. Але що то був за вечір, любий Йозефа? а як ми обидва мучилися, вдаючи дуже веселих, дотримуючись дуже чамного, майже товариського тону. Як тяжко нам було провадити мляву розмову, переходити від однієї теми до іншої. Хоч решта касталійців були байдужі до мене. З тобою мені виявилося ще гірше, та виснажливе даремне силкування воскресити давню, вже мертву дружбу. Ще дужче я трило мою рану. Той вечір остаточно розвіяв мої ілюзії. Мені безжально дали зрозуміти, що я не товариш і не спільник, не кастеліць, не рівний за рангом, а обтяжливий, настирливий йолоп, Неотесаний чужинець, і те, що ця наука була мені подана в такій коректній, гарній формі, що розчарування і нетерпіння було так бездоганно замасковане, здавалося мені найтяжчою образою. Якби ти, мене був вилаявчий, дорікнув мені, якби був сказав, що з тобою сталося, друже. Як ти міг так занепасти? Я відчув би себе щасливим, і крига була б проламана. Але де там? Я побачив, що більше не належу до Касталії. Що скінчилася моя любов до вас, і моє замилування грою в бісер, скінчилася наша дружба. Репетитор Кнехт прийняв мене, обтяжливого відвідувача у Вальцелі, Промучився і пронудьгував зі мною вечір, і в бездоганно ввічливій формі показав мені на двері. Де Сеньорі намагався погамувати своє хвилювання, обличчя його болісно скривилося. Він замовк і глянув на магістра. Той слухав дуже уважно, але сам був нітрохи не схвильований. Він дивився на давнього друга привітно, співчутливо і лаєдно всміхався. Де сеньорій і далі мовчав, а кнехт не зводив з нього спокійного, зичливого погляду, в якому світилося задоволення, навіть радість. Плініо десь хвилину чи більше витримував той погляд, похмуро дивлячись перед себе. — Тобі смішно, — сердито, але неображено вигукнув нарешті він. — Смішно? Ти вважаєш, що таке мало бути. «Можу визнати», – сказав, усміхаючись кнехт, – «що ти чудово описав цю сцену, просто неперевершено. Все було саме так, як ти змалював. І, може, навіть відгомін образи і докору в твоєму голосі був необхідний, щоб бездоганно відтворити її і оживити в моїй пам'яті. До того ж, хоч ти, на жаль, ще й досі дивишся на цю справу до певної міри тодішніми очима, і дещо в ній тебе й досі боляче вражає», але взагалі, правильно, об'єктивно, розповів історію двох юнаків, що опинилися в трохи прикрому становищі. Обом їм треба було прикидатися, і один із них, як расти, зробив помилку, намагаючись сховати своє справжнє велике горе під удаваною безтурботністю замість того, щоб скинути з себе маску. Ти навіть ще й тепер, здається, обвинувачуєш більше мене, ніж себе. В тому, що наша зустріч не дала ніяких наслідків, хоч саме ти міг повернути все інакше. Невже ти справді не бачиш цього? Але, мушу сказати, змалював ти нашу зустріч чудово. Я ніби знову відчув себе пригніченим і збентеженим, як того дивного вечора. Знову хвилинами мені здавалося, що я на силу стримуюсь і... Що мені трохи соромно за нас у Бог. Так ти не пропустив жодної подробиці, просто втіха слухати таку розповідь. Що ж, трохи здивовано мовив пліню. Приємно, що моя розповідь розважила хоч одного з нас, бо мені, щоб ти знав, було не до розваг. У голосі його щебриніли образа і недовір'я. Але тепер. Сказав Кнехт, ти сам бачиш, як може розвеселити нас та історія, що ні тобі, ні мені не додала слави. Нам залишається тільки посміятися з неї. Посміятися? Чому це? А тому що історія екс-касталійця Плініо, який домагається участі в грі в бісер і визнання своїх колишніх товаришів, давно скінчилася і відійшла в минуле. Так само, як скінчилася її історія вічливого репетитора Кнехта, якого несподівана поява Плініо так збентежила, що він, всупереч усім касталійським правилам, не спромігся подолати свого збентеження і ще й досі бачить себе тодішнього, наче в дзеркалі. Ще раз кажу, Плініо, в тебе добра пам'ять, і ти чудово все розповів, я б так не міг. Наше щастя, що ця історія так безповоротно відійшла в минуле, і ми можемо з неї посміятися. Де сеньорі був спонтеличений. Він відчував, що в доброму гуморі магістра є щось приємне і щире, і що в нього, перш за все, немає натяку на глумче кипкування. І відчував також, що за тим веселим настроєм ховається щось дуже поважне. Але, розповідаючи, він надто глибоко пережив наново весь біль, викликаний у його душі тією цією давньою зустрічю. І його розповідь Надто нагадувала сповідь, щоб він зміг так легко змінити тон. «Ти все ж таки, мабуть, забуваєш», – нерішуче мовив він, хоч вже наполовину переконаний, «що для мене той випадок мав не таке саме значення, як для тебе. Для тебе він був щонайбільше неприємністю, а для мене – поразкою, катастрофою і між іншим». Ще й початком важливих змін у житті. Тільки-но скінчився курс, я зразу ж поїхав з Вальцеля з твердим наміром ніколи більше туди не повертатися. Ще трохи я б зненавидів і Касталію, і всіх вас. Ілюзії мої розвіялися, я переконався, що став зовсім далеким вам. А може і раніше не був такий близький, як уявляв собі. Одне слово, ще б крапля. Я став би ренегатом, вашим запеклим ворогом. Кнехт дивився на нього весело і водночас проникливо. «А вже ж?» мовив він. «І про все це, сподіваюся, ти мені наступного разу також розкажеш. Але на сьогоднішній день становище наше, здається мені, таке. Колись замолодо ми були друзями. Потім розлучились і пішли різними шляхами. Далі знову зустрілися під час того злощасного канікулярного курсу. Ти став на половину або й зовсім світською людиною, а я трохи зарозумілим мешканцем Вальцеля, що дбає про касталійські правила. І ось сьогодні ми згадали про ту зустріч, яка у Бог нас розчарувала, і якою ми обидво соромимося. Ми знову побачили себе, і своє тодішнє збентеження їй не вжахнулися. Навіть можемо посміятися з нього, бо ж тепер усе цілком змінилося. Та я справді був тоді дуже збентежений, Бо ти справив на мене вкрай неприємне, негативне враження. Я не знав, про що з тобою розмовляти. Ти здався мені несподівано недозрілим, брутальним, світським. Це мене спантеличувало і дратувало. Я був молодим касталійцем, що не знав світу і, властиво, не хотів його знати. А ти був молодим чужинцем. І я не міг допуття збагнути, чого ти з'явився до нас і навіщо брав участь, у курсі гри, бо в тобі начебто майже нічого вже не збереглося від учня елітарної школи. Ти тоді дратував мене так само, як я тебе. Я, звичайно, здавався тобі пихатим касталійцем, який не мав ніяких заслуг, але ревно силкувався зберегти відстань між собою і не касталійцем, дилетантом гри. А ти для мене був набридливим варваром, недовком, що мав якісь необґрунтовані, сентиментальні претензії на цікавість і дружні почуття з мого боку. Ми сахалися і майже ненавиділи один одного. Нам не залишалося нічого іншого, як розійтися, бо кожен із нас не міг нічого дати другому, і жоден не здатен був справедливо оцінити другого. Але сьогодні плійнього. Ми маємо право знову видобути з закамарків пам'яті спогади, які ми соромливо поховали там. Маємо право посміятися за цієї сцени і за самих себе. Бо нині ми прийшли один до одного вже іншими, із зовсім іншими намірами і можливостями, без сентиментальності, без прихованого почуття ревнощів і ненависті, без зарозумілості. Адже ми обидва давно вже зможніли. Де сеньорі усміхнувся з полегкістю, а проте спитав ще. «Але чи ми впевнені в цьому? Врешті добра воля була в нас і тоді?» «Звичайно», – засміявся кнехт. «І з цією доброю волею ми нестерпно мучили і виснажували один одного. Ми тоді інстинктивно не любили один одного, здавалися один одному не вартими довіри, набридливими» чужими йогидними, і тільки уявний обов'язок і уявна солідарність змусили нас цілий вечір грати в тяжку комедію. Я зрозумів це зразу після твого від'їзду. Ми обидва ще не зовсім позбулися ані колишньої приязні, ані колишньої ворожнечі. Замість дозволити, щоб ці почуття остаточно згасли, ми вирішили, що мусимо відкопати їх у собі, і якось продовжити. Ми вважали себе боржниками і не знали, як же нам сплатити свій борг. Хіба не правда? Мені здається, задумливо мовив Пліньо, що ти і тепер ще надто вічливий. Ти кажеш, ми обидва. Але ж ми не обидва шукали і не могли знайти один одного – і пошуки, і любов були тільки з мого боку. А отже, є розчарування і мука так само, що в твоєму житті, спитаю тебе, змінилося після нашої зустрічі. Нічого. А для мене то був глибокий, болісний перелом, і тому я не можу просто посміятися з нього, як ти. Вибач. Лагідно примирливо мовив Кнехт. Я, мабуть, надто поквапився. Але я все-таки сподіваюся, що згодом і тебе спонукаю сміятися разом зі мною. Ти правду кажеш. Тобі було тоді боляче, хоч і не через мене, як ти видно і досі, що вважаєш, а через те відчуження і прірву, яка пролягла між твоїм світом і Касталією. Ми в своїй Шкільні руки начебто були її подолали, а тут раптом побачили, що вона стрихітливо глибока, знову зяє перед нами. Оскільки ти вважаєш винним мене особисто, то прошу тебе, виклади відверто своє звинувачення. Ох, це ніяке не звинувачення. Це, скоріше, скарга, ти тоді її не почув, та і сьогодні, здається, не хочеш почути. Ти тоді відповідав на неї витримкою та усмішкою, і сьогодні відповідаєш так само. Хоч Плініо очитав у погляді магістра глибоку приязнь і зичливість, він ніяк не міг відігнати тих згадок. Йому хотілося виповісти все і позбутись нарешті болючого тягаря, який він так довго... Носив у собі. Вираз «обличчя в не змінився. Він трохи подумав, тоді лагідно сказав, «Я, мабуть, тільки тепер починаю тебе розуміти, друже. Можливо, ти маєш рацію, і нам треба поговорити і про це. Я лише хотів би тобі спершу нагадати, що ти, власне, тільки тоді мав би право вимагати від мене уваги до твоєї, як ти кажеш, скарги, коли б ти справді її висловив. Але ж ти під час тієї вечірньої розмови в готелі не висловлював ніяких скарг. А так самісінько, як і я сміливо й бадьоро, простував уперед, вдавав, як і я безтурботного, якому нема на що скаржитись». Але в душі ти сподівався, як тепер виявилось, що я все-таки почую твою приховану скаргу і побачу під маскою твоє справжнє обличчя. Що ж, я таки дещо вже і тоді помітив, але далеко не все. Та як би я, не вражаючи твоєї гордості, дав тобі зрозуміти, що я турбуюся за тебе, що мені тебе шкода? І яка була б користь із того, що я простяг би тобі руку, коли вона була порожня, коли я нічого не міг тобі дати, ні поради, ні дружби, ні втіхи, бо шляхи наші так круто розійшлися. Так, тоді твоє приховане невдоволення й горе, яке ти маскував удаваною жвавістю, не подобалось, заважало мені, здавалося щиро кажучи, відразним. У ньому відчувалася претензія на увагу і співчуття, яка суперечила твоїй поведінці. Я бачив у ній щось настирливе і легко важне, і це відвертало мене від тебе. Ти претендував на мою дружбу, хотів бути кастелійцем, гравцем у бісер, а сам був таким нестримним, таким химерним, зануреним у свої егоїстичні переживання». Десь така була моя думка, бо й я добре бачив, що від Касталійського в тобі майже нічого не залишилось. Ти явно забув. Навіть основні наші правила. Гаразд, не моє діло було, яким ти став. Але чого ж ти приїхав до Вальцеля і захотів привітати нас як товаришів? Це, як я вже сказав, дратувало і прикро вражало мене, і ти тоді мав цілковиту служність вважаючи мою підкреслену ввічливість нехідтю. Так, я інстинктивно не хотів зближення з тобою. І не тому, що ти був світською людиною, а тому, що ти претендував на звання Коли ж ти після стількох років, недавно з'явився тут знову, у тобі вже нічого цього не відчувалося. Ти мав вигляд світської людини і говорив, як говорять у вас. А особливо вразиво би зворушив мене вираз суму, туги й горя на твоєму обличчі. Все твоя поведінка, твої слова, навіть твій смуток приваблювало мене, було гарне, гідне тебе личило тобі, ніщо не дратувало мене. Я міг прийняти тебе такого без внутрішнього опору. Цього разу не потрібно було підкресленої вічливості і витримки, і тому я зразу зустрів тебе як друга і намагався виявити тобі свою любов і увагу. Цього разу вийшло навпаки. Тепер я шукав зустрічі з тобою і домагався твоєї прихильності, а ти був дуже стриманий. Але саме вже твою появу в нашій провінції твою цікавість до її долі я мовчки сприйняв як ознаку приязні й вірності. Ну а тепер ти також пішов мені назустріч, і ми нарешті досягли того, що можемо відкрити один одному душу і сподіваюся відновити нашу давню дружбу. Ти тільки-но ну, сказав, що дуже болісно пережив нашу юнацьку зустріч, а для мене, мовляв, вона не мала ніякого значення. Не будемо сперечатися про це, хай і так. Але теперішня наша зустріч, Аміс, має для мене велике значення, багато більше, ніж я можу тобі сьогодні сказати, і ніж ти можеш собі уявити. Щоб довго не спинятися на цьому, скажу одне, я сьогодні не тільки віднайшов утраченого друга і тим самим, Воскресиво минулі часи, Щоб зачерпнути в них нової сили Для нових перетворень. Для мене ця зустріч, Перш за все поклик. Крок до зближення. Вона відкриває переді мною шлях У ваш світ. Знов ставить мене перед давньою проблемою синтезу Між нами і вами. І відбувається вона. Признаюся тобі, саме вчасно. Цього разу я не лишився глухий до поклику. Слух мій чуйний, як ніколи, бо поклик не застав мене зненацька. Мені не здається, що він чужий і прийшов десь ззовні, що перед ним можна відкрити, а можна і замкнути своє серце. Ні, він виходить ніби самого мене. Це відповідь на дуже сильне, дедалі наполегливіше бажання в мені самому, на мою потребу і на мою тугу. Але про це ми поговоримо іншим разом. Уже пізно. Нам обом треба відпочити. Ти недавно говорив про мою веселість та свій смуток і вирішив, здається мені, що я не розумію твоєї, як ти кажеш, скарги. Навіть сьогодні не розумію її, бо відповідаю на неї усмішкою. Тут уже я справді чогось не розумію. Чому не можна вислухати скаргу весело? Чому на неї треба відповідати смутком, а не усмішкою? Ти зі своїми турботами і зі своїм клопотом знову прийшов до касталії, до мене. І я можу з цього зробити висновок, що тебе, мабуть, чимось вабить до себе саме наш ясний, веселий погляд на життя. Але якщо я не можу переживати разом з тобою твоєї журби і горя і заразитися ними, то це не означає, що я не шаную їх і ставлюся до них легковажно. Я цілком визнаю той образ, який наклали на тебе твоя доля і світське життя. Він твій, я його люблю, я шаную, хоч сподіваюся ще побачити, як він зміниться. Як виник такий образ, я можу лише здогадуватися. Колись ти розкажеш мені про це саме стільки, скільки вважатимеш за потрібне. Я лише бачу, що тобі, мабуть, живеться тяжко. Але чому ти вважаєш, що я не хочу і не можу правильно зрозуміти тебе і твоє горе? Де, сеньорі, знову спохмурнів? Часом. «Мені здається», – сумно почав він, – «що ми не тільки по-різному висловлюємо свої думки і говоримо різними мовами, кожну з яких віддати іншою можна тільки приблизно, але й що ми взагалі різні істоти, які ніколи не будуть здатні зрозуміти одна одну. Я ніяк не можу вирішити, хто з нас власне, справжня, повноцінна людина, ти чи я, чи ні ти, ні я? Була пора, коли я дивився на вас, членів ордену, і гравців у бісер знизу вгору, з почуттям власної неповноцінності, з шанобою і заздрістю, як на вічно веселих богів, чи над людей що вічно бавляться і вічно втішаються своїм буттям, неприступні для страждань. А була й така пора, коли на зміну заздрості приходили жаль і зневага до вас. Ви здавалися мені кастрованими, штучно перетвореними у вічних дітей, недорослими й наївними в своєму незворушному, позбавленому будь-яких почуттів, ретельно обгородженому, чисто прибраному іграшковому світі. Схожемо на дитячий садок, де кожному старанно витирають носи і приборкують, придушують кожен недозволений порух, думки чи почуття. На ціле життя грають у пристойні, безпечні ігри і зразу ж контролюють, відвертають, знешкоджують і лікують медитацією кожен підозрілий проблиск життя. Кожне велике почуття, кожну щиру пристрасть, кожне – Хвилювання серця. Хіба це не штучний, стерилізований, пошкільному обмежений світ, половинчастий, уявний світ, у якому ви тут боягузливо животієте? Світ без ват і пристрастей, без голоду, без соку і солі, світ без родини, без матерів і дітей, навіть майже без жінок. Статевий потяг ви погамовуєте медитацією. Небезпечні, ризиковані речі, за які важко відповідати, як-от економіка, юриспруденція, політика, ви вже протягом багатьох поколінь накидаєте іншим. Лякливі і добре захищені, не маючи ні потреби дбати про шматок хліба, ні дуже обтяжливих обов'язків, ви живете паразитичним життям – і щоб не було нудно, жваво бавитись у свої вчені забавки, рухати склади і літери, музичити і в бісер. А тим часом там, серед світового бруду, бідні, зацьковані люди живуть справжнім життям і роблять справжнє діло. Кнахт, слухав його так само уважно і привітно. «Любий, друже», – задумливо мовив він. Як же твої слова нагадують мені, наші шкільні роки і тодішній твій критичний запал. Але в мене сьогодні роль не та, що тоді. Не моє тепер завдання боронити орден і провінцію від твоїх наскоків. І мені дуже приємно, що на мені вже не лежить тяжкий обов'язок, який колись виснажив мене до краю, бо нелегко відбити такі блискучі атаки, як оце твоя. Ти, наприклад, кажеш про людей, що там, за межами Касталії, живуть справжнім життям і роблять справжнє діло. Це звучить так категорично, гарно і щиро, майже як аксіома. І якби хто захотів заперечити її, то мус би порушити всі правила чемності і нагадати обвинувачеві, що в те справжнє діло входить частково і праця для добробуту і підтримки Касталії, в комісії, з якою ти сюди прибув, але тепер нам не до жартів. Я бачу з твоїх слів і чую з твого тону, що серце твоє їдалі повне ненависті до нас, але одночасно є відчай душної любові, заздрості та полкої туги. Ми для тебе, боягузи, трутні або діти, що граються в дитячому садку, проте свого часу ти вбачав у нас вічно. «Веселих богів, з того, що ти сказав, я можу зробити принаймні один висновок. Вина за твій смуток, твоєго чи як ми ще його назвемо, все ж таки, мабуть, лежить не на Касталії. Причину його треба шукати десь інде, якби винні були ми. Касталіці, ти б, напевно, сьогодні не робив нам тих самих докорів і звинувачень, що і під час наших Хлоп'ячих дискусій колись ти мені розкажеш про себе докладніше. Я не сумніваюся, що ми знайдемо, як зробити, щоб ти був щасливий і веселий, чи принаймні став добріший і терпиміший до Касталії. Бо наскільки я міг досі зрозуміти твоє ставлення до нас і до Касталії, а отже до своєї молодості, до своїх шкільних років – Фальшиве, неприродне, сентиментальне ти розчленував свою власну душу на касталійську і світську, і тяжко мучиш себе через ті справи, за які не відповідаєш. Але цілком можливо, що ти надто легко ставишся до інших речей, відповідальність, за які лежить саме на тобі. Я маю підозру, що ти вже давно не робив вправо з медитації. «Правда ж?» – де сеньорі гірко всміхнувся. «Який ти проникливий, доміне! Кажеш, давно? Я хто зна коли багато років тому відмовився від чарівного ліку медитації? Як ти раптом почав дбати про мене? Того разу, коли я був у Вальцелі на канікулярному курсі, і ви мене так щедро обдарували вічливістю і зневагою, так гордовито відвернулося від моїх потреб поновити дружні стосунки. Я приїхав додому з твердим наміром назавжди викорчувати в своїй душі все Касталійське. Відтоді я відмовився від гри в бісер. Ніколи більше не робив вправ з медитації. Навіть музика довго викликала в мені відразу. Натомість я знайшов собі нових товаришів, що навчили мене світських оціх. Ми пиячили. І розважалися з дівчатами, перепробували всі приступні нам спроби одурманювати себе, обльовували й висміювали все добропорядне і оточене пошаною, всі ідеали. Звичайно, таке шаленство тривало не так уже й довго, але достатньо, щоб стерти з мене рештки Касталійського полиску. А коли згодом, через багато років, один випадок переконав мене, що я перебрав міру, і деякі засоби медитації мені дуже знадобилися б, я був уже надто гордий, щоб починати наново. «Надто гордий?» – тихо припитав Кнехт. «Так, надто гордий. Я за цей час устиг поринути у вир життя і стати світською людиною». Я вже не хотів нічим відрізнятися від світських людей, не хотів іншого життя, ніж їхнє, сповнене пристрастей, дитинне, жорстоке, невгамовне життя, що борсається між щастям і страхом. Я знехтував можливість створити для себе полегшене, привілейоване буття з допомогою ваших засобів. Магістр пильно дивився на нього. І ти витримував це життя стільки років і не пробував ніяких інших засобів, щоб покласти йому край, запитав він. «Чого ж? Пробував?» сказав Плініо. «І пробую ще й тепер. Часом я знову упиваюся і майже ніколи не можу заснути, чимось себе не одурманивши». Кнехт на мить заплющив в очі, наче раптом відчувши втому, тоді знову пильно глянув на друга він мовчки дивився йому у вічі спершу допитливо і поважно потім дедалі лагідніше привітніше і веселіше де сеньорі потім казав що ніколи не бачив людських очей які були б водночас такі допитливі і такі ласкаві такі невинні і такі вимогливі такі неймовірно приязні і такі велемудрі він признався, що той погляд спершу бентежу відрятував його. Тоді почав заспокоювати і помалу скоряти своєю лаїдною силою. А проте він ще спробував боронитися. «Ти сказав», – озвався він, – «що знаєш спосіб зробити мене щасливішим і веселішим? Але й не подумав запитати, чи я хочу цього». «Ну...» Засміявся Йозеф Кнехт. Якщо ми можемо зробити людину щасливішою і веселішою, то повинні будь-що домогтися цього байдуже. Проситиме вона нас такої допомоги чи ні? Та і як ти можеш не хотіти цього, не шукати шляхів до цього? Тому ж ти і тут. Тому ж ми сидимо знову один навпроти одного. Тому ти і вернувся до нас. Ти Ненавидиш касталію, зневажаєш її, ти надто пишаєшся своїм світським ярмом, своїм смутком, щоб полегшити їх крихтою розважності і годиною медитації. А проте всі ці роки тебе вела і вабила сюди потаємна, непоборна туга за нами за нашою веселістю. Аж поки ти нарешті повернувся до нас, тепер ти повинен ще раз спробувати щастя. І я кажу тобі, цього разу ти прийшов саме вчасно, коли я також тужно чекав поклику з вашого світу, чекав, що переді мною відчиниться брама до нього. Але про це поговоримо іншим разом. Ти багато чого довірив мені, друже, дякую тобі за це, і ти побачиш, що я маю в чому тобі сповідатися. Вже пізно, ти завтра вранці їдеш, а на мене знову чекає тяжкий день. Нам час йти на спочинок, але подаруй мені ще чверть години. Він підвіявся, підійшов до вікна і глянув угору, туди, де між рухливими хмарами прозирали смуги чистого нічного неба, всіяні зорями. Він затримався біля вікна, тому гість теж устав і підійшов туди. Магістр стояв, дивлячись угору, і спокійно вдихав прохолодне осіннє повітря. Він показав рукою на небо і мовив. «Глянь на ці хмари зі смугами чистого неба. Спершу здається, що глибина там, де найтемніше. Але зразу ж починаєш розуміти, що ця м'яка темінь – тільки хмари». А космос із його глибинами починається коло берегів та фіордів тих небесних хребтів і простягається в безмежність, де врочисто сяють зорі, як найвищий символ ясності і ладу для нас, людей. Глибина Всесвіту і його таємниць не там, де хмари і пітьма. Вона є тільки в ясному і радісному. Прошу тебе. Подивися ще трохи перед сном на ці бухти і протоки з безлічу зірок, і не відганяй думок і мрій, які, можливо, тебе тоді посядуть. Дивне, трепетне почуття, чи то муки, чи щастя, ворухнулося в серці Пліньо. Такими самими словами пригадав він колись, за давніх давен на чудесному, ласкавому світанку його молодості в перші роки навчання у Вальцелі його закликали до початкових вправо з медитації. І дозволь мені сказати ще одна. Знову тихим голосом озвався магістр Грифбісер. Я хотів би додати ще дещо про ясність, про ясність зірок і духу, а також про нашу касталійську ясність. Ти відчуваєш нехіть до ясності, мабуть, тому, що тобі довелося йти шляхом смутку, і тепер усяка бадьорість, усяка погідність духу, особливо наша, Касталійська, здається тобі поверховою і дитиною. Навіть ознакою боягузт, втечею від жахів і прірви реальності, в ясний упорядкований світ голих форм і форму, голих абстракції і вишуканої ввічливості. Але, мій сумний друже, хай це буде і справді втеча, хай серед касталіців і справді не бракує слабодухих і боягузливих, що бавляться голими формулами, хай навіть їх у нас більшість. Це не зменшує ні вартості, ні близьку правдивої ясності, чи то буде ясність неба чи духу. Удавано погідним серед нас тим, що вдовольняються невеликим, протистоять люди і цілі покоління людей, чия погідність не поверхова гра, а глибокий сенс їхнього життя. Я знав таку людину. Це був наш колишній магістр музики. Ти його часом бачив у вальцелі. Цей чоловік в останні роки свого життя мав у собі... Стільки погідності, ясності, що весь світився, як світиться сонце. Та його ясність виявлялась у доброзичливості, довір'ї та глибокій переконаності і передавалася всім, хто чуйно сприймав і вбирав її в себе, і від них ще далі і іншим людям. І мене також осягало його світло». І мені він віддав частку своєї ясності і душевного тепла, так само, як нашому феромонте, і ще декому. Досягти такої ясності для мене і для багатьох таких, як я, означало б досягти найвищої і найблагороднішої мети. Ти її знайдеш, і в деяких керівників нашого ордену. Ця ясність не примха чи вияв самовдоволення, а вершина досвіду і любові. Визнання всякої дійсності, чуйне буття на краю всіх прірв і проваль, це доброчесність святих і рицарів, вона не знищена і з роками з наближенням до смерті лише збільшується. В ній таємниця краси і справжня субстанція всіх мистецтв. Поет, що славить величі жах життя в пружних рядках своїх віршів. Музикант, у творах якого воно звучить як найчистіша реальність. Усе це носії світла. Вони роблять світ радіснішим і яснішим, навіть якщо спершу ведуть нас через сльози і болюче напруження. Можливо, поет, вірші якого нас захоплюють, був журливим самітником, а музикант – Меланхолійним мрійником, але й тоді їхні твори мають у собі ясність богів і зірок, і дарують вони нам уже на свою темряву, на свій біль чи страх, а краплю чистого світла, вічної ясності. І коли цілі народи чи мови намагаються виміряти глибину Всесвіту в міфах, космогоніях, релігіях, то останній і найвище що вони можуть досягти та сама ясність. Пригадай давніх індійців, про яких колись так гарно розповідав нам вальцецький викладач. Той народ знав страждання, тяжкі роздуми, покуту, схему, але останні великі витвори його духу були ясні і веселі. Ясна була усмішка Буд і переможців світу. Ясні постаті – його незглибної міфології. Світ, яким його показують ті міфи, починається біля своїх витоків божественним, щасливим, осяйним, повесняному гарним, як золотий вік. Потім і він, дедалі більше занепадає, стає все брутальнішим і вбогішим. А наприкінці тих чотирьох світових віків, протягом яких він неухильно йшов до загибелі, той світ – Уже цілком готовий до того, щоб його, сміючись і танцюючи, розтоптав і знищив щіва. Але на цьому, на кінець, усе починається спочатку разом з усмішкою вішну, що спить і в вісні творить новий, молодий, чарівний, осяйний світ. Просто диво. Цей народ розважний і здатний страждати, як ніхто, Нажагано і засоромлено дивився на жорстоку гру світової історії, на вічно рухоме колесо жадоби і муки. Побачив і зрозумів нестійкість усього сотвореного, диявольську невситимість людини й одночасно її глибоку тугу за чистотою і гармонією. І щоб відтворити всю красу, гітраїзм світобудови вигадав ці чудові притчі про світові віки і розпут Всесвіту, про могутнього щіву, що танцюючи, розтоптує занепалий світ, і про усміхненого вішну, що лежить дрімаючи, і за золотих божественних снів творить новий світ. Що ж стосується нашої касталійської ясності, то її можна вважати тільки пізнім, невеликим різновидом тієї великої ясності, але вона має цілковите право на існування. Вченість не завжди і не всюди була ясною, хоч мало б бути такою. В нас, як культ істини, вона тісно пов'язана з культом краси і, крім того, з медитативним вихованням душі, а тому не може цілком втратити ясності. Але... Гра в бісер поєднує в собі всі три принципи – науку, поклоніння красі і медитацію. Отже, справжній гравець у бісер має бути весь сповнений ясністю, як цілий плід солодким соком, і насамперед повинен мати в собі ясність музики, а це не що інше, як сміливість, веселе. З усмішкою і танцем просування вперед крізь жахи і пожежі світу. Врочисте принесення жертви. Саме до такої ясності я прагнув, відколи школярем і студентом почав здогадуватися, що вона існує. І я ніколи не відступлюся від неї. Ні в щасті, ні в горі є страждання. Тепер нам пора спати, а завтра вранці ти поїдеш». Вертайся швидше. Розкажи більше про себе. І мені також буде що розказати. Ти побачиш, що і у вальцелі, і в житті магістра є свої розчарування, непевність, навіть сумніви, гітраїзм. А тепер ти повинен перед сном ще натішити свій слух музикою, поглянути на зоряне небо і послухати музику перед тим, як ідеш спати. Набагато краще, ніж Уживати ліки. Він сів і повільно ледве чутно зіграв фразу з тієї сонати Парсела, яку так любив отець Якоб. Як краплі золотого світла падали звуки в нічне безгоміння. Так тихо, що в проміжках між ними чути було ще й пісню старого водограю на подвір'ї. Ніжно й суворо. Зкупою солодко зустрічались і переплітались голоси чудесної мелодії, відважно й весело линули в захопленому танку через безтілесність часу й минущості на коротку мить свого існування, надаючи кімнаті й нічній годині космічного безміру. І коли Йозеф Кнехт прощався з гостем, у того було зовсім інше проясніли обличчя, а в очах стояли сльози.